Kar... Alo, pa okay. jaz sem Anja Koršič-Mravlje, zdravoda Trajekt. Um, Kako je bilo glavno spoznanje današnjega vodotka, da boste lahko prenesli tudi v svoje delo? Torej, zavod Trajekt. Zavod za prostorsko kulturo o, o tako strokovno javnost kot spološna javnost o prostorski kulturi in o, predstavitev nekega prvega pasivnega lesenega vrca je zagotovo m, naš cilj. Um, seveda bomo kot arhitekti, kot kritiki malo tudi prostorsko zasnovo pokomentirali, ampak um, Vsekakor predstavitev in... Uh, ne bo, ne bo. Ne bo, ne.